Ja, som sagt, va, eh, arbetet har alltså utlyst eh, den årliga Lucia-tävlingen här i Malmö. Och med anledning av det så har vi hit till Rund fått en av jurymedlemmarna. Välkommen, Wolfram Lindemann. Tack, tack. Hur ser det ut inför årets? Jo, det ser inte dåligt ut, Jag kan att säga nej. Inte? Nej, det är ganska söta flickor vi har fått fram. Det är väldigt svårt. Nu har vi ju inte längre egentligen som många tror att vi ska skicka in, utan vi har ju speciella odlingar. Ja, så... ja det har vi. Vi har... Och när vi föder upp dem, det är ungefär som de ska gödas så att de ska ha växelrik föda och de ska ju... Det är ju träning mycket bakom det där, sen är det ju bara en slutlig galringhackning, Nej, ingen hackning, det. Det, det är en gallring i det slutar där. Och det är den som vi ska verkställa. Nu får du ju en viss utbildning där ute, de ska ju kunna sitta och bära såna här stora pälsar och det är ju inte så lätt. Sen så går de kring i särk och sånt här. det är inte heller det lättaste kan man säga. Sen ska mm. de ju kunna också Det är det elektriska som är så svärdligt Ja, mm. det får vara mycket kunniga i elektriska förutsättelser För att de ska ju höra det här Sen så är det det att Det, det kan bli kortslutning i skjortan Ja, det kan det bli det, Sådana det här ullpälsar Det blir liksom elektriska Även dessa mm. Så att hela Lucian kan ta fötter Om det blir sig illa åt Det är den samma Men det är väl turet för att göra I alla fall Det var så här jag, jag har ju många år haft sysslar som tomte Jag hade haft Jag har fått bära batteri Ja jag, Ett slags hade vi dynamo Så jag cyklade efter Lucia Men det såg inte så roligt ut Jag hade gjort en personlig En uppfinning som innebär Som skulle kunna vara en självdrivande Lucia Jag hade varit Inbyggt i skorna en dynamo så hon till liksom och så här Men eh, hon, hon kom så långt i förväg Så hon eh, bara försvann i vinternatten där borta Så, det, så vi tog bort det ja. Sen så har jag ju gått och varit tomt istället Och smygat in till Vill du att det blir sladda mellan oss här. En eh, Lucia Det var den 13 december För mig hela tiden ja. Så var det sånt i det i alla fall Så på morgonkulan Om man nu kan tala om kula i dessa sammanhang Så Ja, i alla fall, jag skulle gå väg och jag tog väl på med min tomtetrustning. Ja. Jag har en kommunal kommunaltomtetrustning, ja. ja. Kommunaltomtetrustning. Och jag störtade väl ut hemifrån, det var ganska kallt och, och snön låg, eh, låg bortskottad. Och, jag, eh, och röstade, då visade sig att jag kunde inte rätta på ryggen. Ja, det. Nej, det var någonting oturligt. Jag måste ha fått något, jag vet inte, något knytt eller någonting i ryggen här. Jag kunde ja. inte räta på det samma. Och jag var ju hopvikt och jag skulle ju bära det här tunga batteriet. Det var ju, vägde ju sina modiga halvt kilo Och så jag rusade väl iväg åt och kommer väl där som en hopvikt tomte De hade aldrig sett något så. Så jag fick avsked på grått papper, tomtepapper Ja, ja. ja. med röda kanter Men vad hade hänt med, med ryggen? Jag ryggen, jag ja, trodde jag hade fått så stark rin på den eller något sånt ja. Men det var inte det, jag hade Nej. bara knäppt ihop västen med Ylfe Ja, var det var... så...